«Брати!» – гукнув він. «Сестри! Я вже йду!» – кімната затрусилася від крику. Джерард скочив на ноги, перекинувши стілець. Кинувши через усю кімнату до алебарди, зірвав її зі стіни. Одягнув петлю на зап'ясток руки, що стискала козир. На мить він застиг, розглядаючи карту, а тоді простягнув уперед вільну руку і враз опинився там, стискаючи долоню Бранда, який саме цієї миті надумав втратити свідомість. Зображення попливло, контакт вибірвався. Лаючись, я витягнув з й Джерардову карту. Дехто з інших зробив те саме. Поклавши її перед собою, я взявся встановлювати контакт. Повільно, танення, оберти, зміна форми, нарешті. Жерард натягнув ланцюг між каменями стіни і гамселив його алебарди. Однак ланцюг виявився міцним, тому витримував могутні удари. Нарешті кілька ланок розбилися і погнулися, але до того часу минуло вже дві хвилини, тож Дзенькіт і Гуркіт привернули увагу тюремників. Ліворуч щось задеренчало, пролунав скрегіт, засувів і тріск петель. І хоча поле мого сприйняття не простягалося настільки далеко, було очевидно, що двері камери відчиняють. Брант знову підвівся. Джерард продовжував лупати ланцюг. «Джерард, двері!» – закричав я. «Знаю!» – проривив він, намотавши ланцюг навколо зап'ястя і добряче потягнувши його. Той не піддався. Коли один з рукорогих воїнів кинувся з мечем на Джерарда, той відпустив ланцюг і замакнувся сокирою. Меч не купав, ж на його місце відразу ж виріс інший, за ним третій і четвертий. Підбігли й усі решта. Зображення затуманив якийсь рух, і ось уже рендом стоїть навколішки всередині картини, стискаючи правою руку Бранда. У лівій долоні він тримав стілець, виставивши його вперед, наче щит, ніжками назовні. Раптом скочив на ноги і кинувся на нападників, маневруючи стільцем, немов тараном. Тюремники відступили. Піднявши стілець, рендом замахнувся ним. Один із вартових конав, повалений Джерардовою алебардою, інший відповзав убік, стискаючи обрубок правиці. Рендом витягнув кинджал і встромив його у найближчий живіт, ще двом проламав череп стільцем і, зрештою, повернувся до останнього вартового. Найстрашніше те, що доки тривала бійка, мрець піднявся над підлогою і повільно поплив угору, розхлюпуючи кров. Той, який отримав кинжалом у живіт, гепнувся на коліна, стискаючи клинок. Водночас Джерард обома руками схопив ланцюг. Однією ногою уперся в стіну і взявся тягнути. Коли велетенські м'язи на спині напружилися, здалося, ніби братові плечі враз побільшали. ланцюг тримався, можливо, секунд 10-15. А тоді розбився з гуркотом і дзенькотом. Джерард заточився назад, але втримався, виставивши руку в бік. Він озирнувся, вочевидь на рендома, який у той час був поза моїм полем зору. Задовольнившись побаченим, наш силач відвернувся, нахилився і підняв бранда, який знову знепритомнів. Тримаючи бранда на руках, Джерард повернувся і простягнув руку з-під безвільного тіла. Рендом знову опинився біля них, цього разу без стільця, і також простягнув до нас руку. Усі ми подумки потягнулися до них, і вже за мить брати стояли тут, а ми оточили їх. Пролунали радісні вітання, і ми кинулись уперед, щоб побачити і торкнутися багато років тому зниклого брата, якого щойно вирвано з лап таємничих викрадачів. Нарешті, сподіваємося, знайдуться відповіді на деякі запитання. От тільки на вигляд він був такий слабкий, кислявий та блідий. «Розійдіться!» – гаркнув Джерард. «Я несу його на диван, тоді зможете дивитися, скільки вам...» Запала мертва тиша. Всі відсохнулися і враз заклякли. На бранді була кров, і вона юшила. А все через ніж, який стирчав з лівого боку позаду. Кілька секунд тому його не було. Хтось із нас щойно спробував вдарити його по нирках, і, можливо, йому це вдалося. Мене зовсім не втішало, що теорія Рендома Корвіна про те, що за всім стоїть один з нас, суттєво підтвердилася. Мені знадобилося мить, щоб, зосередивши всі сили, подумки, сфотографувати розташування кожного. А тоді чари розвіялись. Джерард поклав Бранда на диван, а ми відсихнулися. Усі чудово збагнули не тільки, що саме трапилось, а й які наслідки цього. Джерард поклав Бранда так, що він став напівлежачим, і зірвав його брудну сорочку. «Принесіть чистої води, помити його!» – мовив він. «І рушники! Знайдіть фізрозчин, глюкозу та щось для крапельниці і давайте сюди усю аптечку!» Дейдра і Флора рушили до дверей. Мої покої найближче, сказав Рендом. Хтось із вас знайде там аптечку, але єдина крапельниця в лабораторії на третьому поверсі. Краще я піду і допоможу. Вони пішли всі разом. Усі ми здобували медичну освіту тут і за кордоном. Однак те, що ми вивчили у тінях, потребувало адаптації на амберські умови. Наприклад, більшість антибіотиків стіни тут не діяли. З іншого боку, наша імунна система влаштована інакше, ніж у людей, яких ми вивчали, тож заразитися нам набагато складніше. Та й навіть якщо заразимося, значно швидше оклигаємо. Крім того, ми володіємо глибинними регенеративними властивостями. Звісно, це вписується у природу речей, адже ідеал завжди має перевершувати свої відображення. Ми амберити з знали про це, тому доволі рано здобули медичну освіту. І що б там не говорили про те, що людина сама собі лікар, а все це походить із цілком виправданої недовіри до всіх решти, особливо до тих, у чиїх руках може опинитися наше життя. Це частково пояснює причину того, що я накинувся відсовувати Джерарда вбік, щоб самостійно організувати брандове лікування, хоч і навчався в медичній школі у тіні земля лише кілька поколінь тому». А інша причина полягала в тому, що Джерард просто нікого до бранди не підпускав. Джуліан та Фіона водночас рушили вперед, певно маючи на думці те саме, але Джерардова ліва рука, наче шлагбаум, перегородила їм шлях. «Ні», – заперечив він, – «я знаю, що не робив цього, але більше нічого не знаю. Другу шансу не подарую нікому». Якби будь-хто з нас отримав таку рану в доброму здоров'ї, то я міг би запевнити, що він виживе, якщо протримається перші півгодини. Але з Брандом у його жилюгідному стані важко було щось сказати напевне. Коли інше повернулося з матеріалами та обладнанням, Жерард обмив Бранда, зашив рану і перев'язав її. Він підвісив крапельницю, розбив кайдани, за допомогою молотка і зубила, що приніс Рендом, укрив Бранда простирадлом та ковдрою, а тоді знову перевірив його пульс. «Ну як?» – запитав я. Слабкий. Джерард підтягнув стільця і сів біля ліжка. «Гдо небу дайте мені клинок. І келих вина, я досі не випив. І погляньте, чи не залишилося їжі, я голодний». Левела рушила до буфету, а Рендом дістав з полиці за дверима Джерардову зброю. «Ти збираєшся лишатися тут?» – поцікавився Рендом, перекидаючи йому клинок. «Так. А як тобі ідея перекласти Бранда?» «На краще ліжко. Йому добре там, де він лежить. То вже я вирішу, коли його можна переносити. А поки що розпаліть камін і захасіть кілька свічок». Рендом кивнув. «Зараз роблю». Він підняв ножа, якого Джерард витягнув з боку Бранда. Тонкий стилет, довжина леза, котрого не перевищувала сім дюймів. Поклав його на долоні. «Хто-небудь упізнає це?» – запитав він. «Не я», – відповів Бенедикт. «І не я», – зауважив Джуліан. «Ні», – коротко мовив я. Дівчата похитали головами. Рендом вивчав зброю. Легко сховати в рукаві, черевику, корсажі. І яка витримка потрібна, щоб скористатися ним просто так? Вічай, зауважив я. І дуже чітке бачення того, куди ми всі кинемося. Мало не натхнення. «Чи міг це зробити хтось із охоронців?» – запитав Джуліан у камері. Ні, відказав Джерард, ніхто з них не підходив достатньо близько. Ну, вже чудове балансування для зручного метання, зауважила Дейдра. Так і є, погодився Рендом, тримаючи кинджал на кінчиках пальців. От тільки ні в кого з них не було ні зручної позиції, ні нагоди. Я впевнений у цьому. Левела повернулася, тримаючи тацю з великими шматками м'яса. Половиною буханки, хліба, пляшкою, вина та кубком. Я прибрав усе з маленького столика і переніс його до Джерардового стільця. Поставивши тацю, Левела запитала. «І що тоді? Лишається хтось із нас? Але навіщо комусь із нас бажати його смерті?» Я зітхнув. «А хто його, по-твоєму, ув'язнив?» – запитав я. «Хтось із нас?» А раптом він знав дещо, що штовхнуло когось на такі крайнищі, аби ця інформація не виплила назовні. З тієї ж причини його і ув'язнили там, де він був. Вона насупилась. Але в цьому також немає сенсу, чому б їм просто не вбити його, та й по всьому. Я знизав плечима. Певність з нього була якась користь, сказав я. Але тільки хтось один зможе правильно відповісти на це запитання. Коли знайдемо його, тоді запитаємо. – Або її, зауважив Джуліан, сестренко, здається, на тебе враз напала неймовірна наївність. Їхні погляди перетнулися, неначе в парі айсбергів і відбилися крижані вічності.